А до рук, вони вже на турецькому боці. За коротка рука, закоротка, мрушками на душі легше стало. Тепер ще одна жура шведи. Гарні вояки і непогані товариші зжився з ними. Жаль, що їх гулконський, як стадо баранів, перед собою пожене. І не всякий зайде, в деколи ноги одна рана, іншою охляв. Як у друге, таку далеку дорогу пройде. Мручковий мороз по пішов, як собі про це подумав. Жаль людей. Їх тут сотен кілька. Можна б з москалями ще яку там годину погратися? На неволю ще час. Йдея толкує їм, як може. Перечать, уставляються і відходять туди, де табор над рюковою стояв. А там торки драбанта скачуть. Бояться, щоб їх москаль у не забрав. Мручко сміється в душі Собаки Не краще було нам учора човни дати Було б ми переправилися спокійно І як Бог приказав А нині через вас П'ятсот людей у неволю піде Добре вам так Не страху Панове товариство Звертається до своїх А що нам тепер робить Що сотнику прикажеш Що робити нам Мручко тетюном люльку набиває Спокійно Тривоги на його виду, ані кристи. Як я собі своїм дурним розумом гадала, то не від речі було б, щоб яку там годину-дві загаяти Москву. Не від речі, а греш, притакують йому. Хай наші вземну турецьку Домирченку війдуть, бо, чорти його значить, волконські не пуститься з ними через ріку. Того він ніяк зробити не сміє, пречать деякі, з турком діло. «Правда, що з турком діло, але хто в нас ручити може, чи цар після перемоги під Полтавою на турка не піде?» Козаки собі набивають люльки. Приспокійно, бо цім-то ворог десь за десятою горою. Мручко переконав їх. І таке, як бути може. «Чого-то в світі не бува, – притакують. Не відрочує, – загаєте Москву. І так руки сверблять. Ото ж і є, що руки сверблять, – усміхається Мручко. Хотілося б віддячити Москві за Батурин, за Полтаву і за Переволочну. Ой, хотілося б, зітхають. Та куди нам, куди? Їх сила, а нас мала жменка. чим хата багата, тим і рада, відповідає Мручко. Не в числі річ, а в охоті. У храбрості притакують кругом. Так тоді засядемо у комишах і привітаємо непрошених гостей. Привітаємо. Мручко заздалегідь добре місце придумав займав його і уставив та всадовив своїх людей. Тих шведів, що Москві здаватися не хотіли, поміж себе взяли. Небагато було їх, але смільчаки не гірші від запорожців. Дожидають. Волконський натягає звільно. Наперед післав стежі, бо засідки боїться, розглядаються, побачили шведів, стають. Офіцер щось до шведів гукає, рукою знак дає. Мабуть, ключа, щоб до нього парламентарів післали. Шведи хвилюються, рішитися не можуть. Лицарський дух все-таки в їх серцях відозвався. Важко складати зброю. Здається, чи ні? Мурочка ж нема, такий цікавий. Може, що може? Так ні, два шведи, з якоїсь ганчиркою на списі до московської стежі прямують. Шкода людей. Тепер на нас, панове, пора, повертається мручко до своїх, але, може, й ви хочете шматок драних шароварів на спис? Чорта там, відповідають йому і оглядають курки. Виявляється, що в і пороху й куль вдовід. У турків купив, бо анатемський народ імуніцію полицю вивіз. Знав, що козаки не менші охотники до пороху і куль, як до ковбаси і чарки. Хто гроші мав об запасі, а тепер по ділиться з тим, «У кого порошниця пуста?» «А може і вам?» – питається Мручка. «Спасибі, маю. Я хоч сам не з'їм, так крізь свій накормлю. Він у мене ще голодний не був. Бережись!» Московська стежа берегом посувалася горі ріки. «Як біля переволочений?» – погадав собі Мручка. «Як біля переволочений?» – повернувся до його якийсь козак, бо тім його гадко вгадав. ж? притакнув Мручка. Лихий, що ніякий новий фортель не приходив йому на гадку. А тут люди читають, що придумує мручку. Думає, а тут чайка над головою кричить ки ги Проклята птиця, ворогові знати про нас дає, донощиться. І дійсно стежа повертає туди, де птиця над комишами літає і кричить. Вона буцім вказує на людей. Так робила колись, як татари ходили, і так робить тепер. Буцім то наша, а проти нас іде». Дурна. Такими думками скорочують собі козаки довгі хвилини дожидання, гіршого від найзавзятішого бою. Стежа, як звичайно, посувається поволеньки. Офіцер розглядається кругом. Перешукує берег ріки, чи де якої засідки нема. Турків з корчей витягають. Добре вам так, іродові діти. По два золоті з душі взяли, тепер вам їх москаль злишком відбере. Ще і Петриниці почухає Гарненько. Він до того мистець. Москалі дійсно не дуже то панькаються з турком. Борі не б'ють, а все ж таки обштовхують Гарненько і обдирають до сорочки. Щасливий мовляв будьте, що не беремо вас у полон, бо ви не на своєму ґрунті. Турки, вихопившися з московських рук, тікають зайцями в траву. Вони дійсно щасливі, що душу спасли. Козаки все те бачать і чекають, коли стежа до них підійде. І чи підійде? Може, повернуть коней назад, бо і так забрали далеко. Не повертають, ідуть. Обережно, поволеньки, очима кидають кругом. Мручка, руки сверблять. Приціляйся, кричить, «А в голову мір, коней щеди, худоба невинна. Козакам того й казати не треба, «Шведам також. Кланснули курки. Блиск, гук і стежи нема. Лиш стривожені птиці над очеретами літають. на полохані кони зриваються, Кидають собою, скачуть, біжать. Одні без їстів, другі зі їсті за собою волочать. Тих, що ніг зі стримен вихопити не встиг. Козаки вискакують з курчів. Кілька гарних коней з до трупів припадають. Тільки куни і порох бери, гукай на них ручку. Більше нічого нам не треба. І дійсно, козакам більше нічого не треба, бо і так їх переправу через Бух читає, якщо у дальшій боротьбі не поляжуть. А що та дальша боротьба неминуча, це для всякого ясне, як Божий день. Хоч би Волконський серед Гамру, який тепер кругом лунає,